Baixamos a música, eh, recibimos a don, don José Canosa, que o tiñamos previsto para o principio, pero bueno, adiámoslo un chisquiño, pero suficiente. Moi boas tardes, José. Hola, boas tardes, Julio. Que tal, señor Canosa? Eh, prime, en primer lugar, felicitacións, porque hai moitísimas cousas que a asociación ven facendo últimamente, a asociación Airiños da a Galicia, que que, que, que, que bueno, pues, eh, temos que felicitarvos porque... Eh, hai pouquiño fixaste des unha saída para mm, ir aí a Tiana con o co, co, ah, co, sí. co grupo, co, ademais, información sobre Galicia, e, e, e, instalar unha carpa ali, bueno, de, sí. de moda estaba en Tiana, non? Bueno, eh, Hay una cosa que te explico, no sé, levamos ahora un proyecto un que camino. vamos a desarrollar este ano que seguir apoyando el tema del Camino. Mm. Eh, entonces vamos a elevar, no solamente vamos a elevar el Camino de Santiago mm -hmm. a diferentes pueblos, a, a, a, a ciudades, ciudades de, de Cataluña, sino también eh, a aquellos pueblos po, más pequeños, eh, donde... Hay, donde, bueno, donde non no, no coñecen a nosa cultura e vamos levar pois pues, as nosas gaitas, nosas eh, a nosa cultura, que non somente como camiño sino dar a conocer un pouco a nosa a nosa cultura nestes tempos donde onde tamén hai que deixar deixar claro que nos tamén tamén estamos rei. Moi ben, moi ben. Bueno, pois pues eso, felicitações, pero tamén felicitações porque, bueno, a, a próxima fin de semana a novena festa cultural do pulpo, non? Sí, temos a novena Festa Cultural do Polvo, bueno, o Pulpo, eh, aquí no Parque Europa de Santa Coloma de Gramanet, como cada ano, en eh, o seu espacio natural, o espacio onde levamos facendo as festas a tempo, coidamos que é un, un sitio moi ben ubicado, onde todas as saídas van a, van a salir aí, o que toda a xente quede en contra, nada máis chegar co coche, mm. poden chegar por metro e por autobús, ou, por tanto, está ben situado, ben ubicado, non é unha festa, que facemos a a nosa a nosa festa esta festa na festa que dedicámona é como un homenaxe aos socios, porque todos os socios, os socios de Iriños, eh, cando veñen a comer, pues non pagan, están tantos invitados eh, e bueno, é eh, o okay, eh, okay. claro, que hai, é o que hai. Pero a a menos magarmeían todos, senos nos nos pasaba así. Bueno, pois felicidades. Bueno, pero casi sempre era unha fin de semana, pero esta alargastela, comezastes o os xoves daza 19 20 21 e 22 viernes sobre domingo, Viernes, bueno, sí, viernes domingo, porque eh, bueno, empezamos o xoves. Xa, o xoves... inaugural de xoves, claro. Tiramos o xoves, o xoves inauguramos así pois pues, para facer unha cacholada, que vamos a facer aí entre todos a noite con socios, amigos. Logo, a partir de aí xa o que a festa si sí comeza o día 20, con unha foliada que fa, montan todo a xunto do centro, foliada, cada un montamos con unha, bueno, vai funcionando bastante ben. Mm. bastante xente aber que son dous antecento aí eh eh no no noso, no e eh, eh, ademais bueno facemos ese obvia... o no bierres facemos unha reuniónada popular eh e, eh, bueno, esperamos que venha moita xente a poder disfrutar e compartir con nosotros, pois, pues, esta festa, o, non? O xexa, que o día 20, os que teñen instrumento poden ir a tocar na foliada, non? Claro. Sí, sí, poden vir, sí, sí, claro que si sí, aí, de, de feito, temos moita moita xente que ven, o xexa... Cantar, pasamos... tocar, e, tocar e, e bailar. Sí, sí, pasamos un momento me agradable, ali, ali, estuemos, pasamos casi dúas horas, estu... Carai, ali, oli... Sí, sí, sí. Pois, moita xente Pois, felicitacións outra vez Por certo, díxeme un paixariño Por lo menos do centro galego de Lleida Indicarme que, que tiñades previsto Fazer unha homenaxe especial me parece, para, Non sei se para a final de mes sí, sí. Dun tal foxo Dun tal foxo, tiñe xeches Tío Bueno, non sei Pero... O mellor de, descubro unha cousa que tiñades no, no, no, no, no, no, Non, non, non, non, non, non Non pasa nada Vale, vale, vale e incluso íba a che comentar ahora a acabar, pero pero bueno, xa, xa que que comentachelo tipo xa por adiantar E comentar agora. Vale. Entendo, pero bueno, que, que o próximo 5 de, de noviembre 5 de novembro. Sí, uh -huh. Vamos a facer un homenaxe, vamos a rendillón homenaxe, merecido coilo que merecido a xos o esforzo que o maestro de mestros de, de todos os reiteiros que que presaron por que están aquí en Cataluña non? Eu Sí, sí, lo que hai sí. constancia, vamos Si, si, si Lo que hai constancia de que foi o que enseñou E daí pues, parten todas as máis E os pais de de todos os centros Si, sí, eu, eu fui un alumno Mira, pois O que fui un alumno no, de... mira, pues, <risas> <risas> Certo, moito non aprendin porque son son bueno. curto de, pero bueno, algo, de, algo toca algo a, a gaita, yo yo ya Bueno, non toca máis de gaita, toca. Eu nin ese, é nin ese, máis que eu. <risa> bueno, no. A ver, o asunto dos instrumentos eh, de tocar cualquier tipo de é eh, eh, practicar eh é eh, dárlle, pues, ah, sí, que a, practicar moito. As nocións Pon poder... Armando, boas tardes. Boa tarde. <risa> Boa tarde. <risa> bueno, <risa> Eh, Armando está comprometido a ir o dia 20 21, me parece sí, sí. No sé. Armando xa o dio xa o dio nombre Armando Guerra Constante Si, si, si, eso o Bueno, máis cousas que, que temos que decir Pois pues eu falando de Xosué Luis foi xo, eu ele foi, per moi pouco tempo foi era bailar, eu era bailar uh -huh. Amigo si, sí, si, sí. pero y collas outros instrumentos si, sí, si, sí, si, sí. collas outros instrumentos <risa> outro tipo de instrumento por certo, unha cousa que, que nos facemos eco dela eh, eh, hai que darlle bombo por lo menos eh, uh -huh. grande información a todos os nosos entes vos tamén tendes a, a vosa participación puesto que, que o tendes como un grande colaborador que eh, as adegas tapias de Mariñán que acaban de recibir o vacío pero, de sí. plata si, ¿no? sí eso veremos o, o premio ese as agora tamén recibieron feino fai tamén, o mellor viño viño de viño, de, o viño branco si si sí, sí, sí, de, de galicia este ano foi mandando moitos premios ou nos están moi emparentados con eles, xa non a nivel personal que xente que son familia deles sí. como dicimos, non somos familia deles, pero ademais son socios e colaboradores non son moi importantes. Por eso, por eso eu queria facer mención deles, porque, uh -huh. porque bueno Aníbal é eh, un grande eh, bueno, bueno un, un traballador eh, enorme que estivo, alto, estivo eh? aquí pero sí. que, en realidad, pues eso cando lle pides axuda para poder participar ou que mande material para poder uh -huh. eh, eh, pues a xente disfruta dun, dunha cousa ben feita dun sí. dun viño Sí, a Queixo Sermaus, o Sermaus branco. Pois pues, pues, a verdade que, que son un papel importante Cada mm. vez que temos os xuanos, tamén sempre están aí Tanto Aníbal como Antonio E eh, Manoliño Manoliño que en paz descansa estás de arriba ah, sí. E controlando todo sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, pois pues, a celebrarlo Precisamente seguro que, que na festa do polvo Vai a haber Viño de, de Tapias, non? Como sempre, Tapias de Mariñán A, a, a, a tope, a tope. <ríe> Estos puntos del son Están aquí sempre representados Muy bien, las, muy bien Bueno, sí. incomodamos un chisquiño, pero o suficiente como para que todos os nosos entes achéguense precisamente esta próxima fin de semana aí o Parque Europa eh, Desexarte moitísimos éxitos moito, Moita sorte vale, Déxame que te explique un pouquinho no, es Dos minutos, déxame un minuto claro. Pón o facer rápidamente e correndo sí. Escolta, A ver Logo, vamos a destacar Temos unha exposición tamén moi importante mm. eh, A parte da mencionada popular Que xa deseamos que contamos que veña moi taciente mm. Temos tamén o sábado Bueno, inauguramos o momento do viernes O sábado temos unha, unha exposición que se chama Mujeres e poemas mm. eh, Que vai inaugurar a doctora Francisca Molero Unha doctora mundialmente conocida mm. Xente se en internet pode buscar a Francisca Molero E eh, veras de que persoas Xe estamos falando claro, claro. Feminista, eh, colaborada en moitos medios De difusión, en fin mirarles a verles de quién es personal de que están hablando. Y uh -huh. luego, bueno, ya sabes es que tenemos ahí siempre colaboradores con temas solidarios, como usted también tiene muchos briques solidarios, que hacemos campaña con él también para recolhidas. Y bueno, esto esto junto con nosotros con, con nuestros amigos, los centros galegos de Rubí, de Mollet, de Coba de Acerpe, uh -huh. que nos ponen aquí también esa chisquiña de... De, de, de, de música e baile de nosa terra, uh -huh, ¿vale? como sempre, colaborando con nós tamén temos aos aos trabucairos, aos aos trabucairos castellés tamén temos todo o que son os temas de de isto que son son fa, son familia de de, de, de, de Camariñas, ¿no? Todo que, uh -huh. o que o que son aquí estas mulleras aquí eh catalanas, non? Todo este con moita manos abrindo ombreiras. Eh, no sé se que che quero dicir és tú, que ademais de... facedes, de... facedes un facedes un un castello co onde en arbolades as dúas bandeiras, sí, ¿no? sí, e tanto, sí, tanto que sí e tanto que si. E deixamos constancia, No sei ti, bueno, no último sí. o no acto que tivemos as retas galegas, sí. que que por certo, eu non sei se si, bueno decir porque tamén temos que vacilar de algo, presumir, de... eh, presumir basta raro do noso traballo é moi importante. Presumimos que somos un 700.000 de trabalhador, moi trabalhador. Eh, fruto de eso, pues, quedó que esa circunstancia de que el Teatro Segarra, que caben uh -huh. 530 personas, uh -huh. pudimos poner un cartel de esta, de esta Cheo, sí, eh, sí. que estaba Cheo, o sea, 530 personas para ver unas letras galegas nosas eh, aquí fuera de Cataluña, no sé si hay muchos actos. Y las lecturas que hacen Exactamente, sí, sobre claro. todo las lecturas de 530, 530 personas viendo a nosas letras galegas aí no Teatro Segarra pois aquí o, o peche, de, de, do peche do acto o peche do foi un, un peche que que ao final, interpreta xo, o ino galego, e eh, de cansa interpretando saien ao escenario os castellos de Santa Coloma, saindo desde dentro surven para arriba, para arriba, para arriba e dixen descolocan a nosa bandeira non? Uh -huh. tamén foi unha cousa moi entrañada pois este mismo acto vamos facer aquí tamén eh, Na festa, no Muy ben e, logo, A nosa queimada Temos unos dillés tamén que venen aquí Que son unos dillés de Santa Coloma que, que, que son pigmentos de padrón son, son xento do centro, queda moi ben E logo Carai. temos unhas queimadas profesionales Que son patatas bravas Como falta combinación de pigmentos de padrón E patatas bravas, non? Carai E logo temos a nosa amiga Pichi Que vende Galicia a montar a música En fin, a nosa queimada E todas estas cousas que, bueno que, que ao longo de destos de 4, de diríamos, vamos a intentar levar un pouco de, de Galicia aquí nesta terra catalana. Dis, disfrutar da gastronomía, disfrutar da música nosa. Muy ben, de verdade que... É eh, char... por, por certo, todo todo feito por, por producto Porta Saga, eh, que, o que colabora conosco que nos oxe a montar o tema do bar, venta de produtos, eh, todo isto, vale? Uh, uh, eh, que, que quede claro. E eh, sobre todo, acórate, o día 5 de noviembre, eh, ah. No, no, no Conservatorio de Santa Coloma de Gramanet okay. temos homenaxe ao Solís ese home que foi o precursor o no. iniciador de tudo que son as bandas e a música de, no. de Galicia en Cataluña no Conservatorio, non? si, sí, si, sí, no Conservatorio éramos Conservatorio, si sí. éramos o Conservatorio, sí. pues... o conservatorio pues, un lugar entrañable un, Me... un sitio que digamos, que quedará ben moi ben, un bocjolín Pois, Noraboa, moitas felicitacións a ti e ese equipazo que, que tes carón que que continúedes E que Canosa te... rodease de boa xente Claro, que ten equipazo, con equipazo, equipazo. Ben, A boa xente se rodea de Canosa que diferente Bueno, bueno Canosa, unha aperta grande, moitísimas gracias por participar con nosotros ne, neste en este mil de programa que bueno, que sempre estamos atentos ás cousas que facedes se si, si nos chegan noticias, pues eso que facemos informar todos os nosos reintes para que se claro, achequen ¿no? esta próxima fin de semana ao Parque Europa. Moitas gracias, Julio Armando, eh, vos como nos, os humildes pero so traballadores, eso é o que deixa constancia eh, de todo de todo o que facedes por, por nosa pola nosa cultura, polos centros e eh, por nosa Galiza. Moitas gracias. grazas. No Máxima grande. A canosa. Gracias, gracias. Hasta logo. Apertas. Bueno, despedimos a canosa tamén con música, veña. Exactamente. Panderito arroyano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 El pandero está roto, le sale el aire Déjame tu pañuelo para taparle Déjame tu pañuelo para taparle solo, no voy solo no, no voy solo, no